Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики вперша українською мовою Андре Нортон Чумний корабель Переклад Олександр Ласкавцев Розділ 15. Лікар Гован доповідає. На щастя, дорога із цього богом забутого містечка була звистою, тож дуже швидко вони сховалися від сторонніх очей. День спинився, вдаючи, що темп для нього пораненого був надто високим. Лікар простягнув йому руку. Та замить опустив її, побачивши зброю, яку спрямував на нього день. «Що?» – він стулив рота і стиснув зуби. «Ви підете попереду мене!» – голос Голоздейна лунав тихо і рівно. «За тим кам'яним відрогом зліва від вас є місце, де можна спуститися до моря. Зробіть це!» Гадаю, ставити питання, навіщо мені не слід? Не зараз. У нас обмаль часу. Рухайтесь. На подив Діна лікар без жодних заперечень підкорявся наказам. і тільки, коли вони наблизилися до флітера і він побачив скафандри, його очі розширилися і він мовив Великий опік. Так. І ми у скруті. «Ви, мабуть, або божевільний, або...» Довгу мить лікар дивився на Дейна, а потім похитав головою. «Що у вас там? Чумний корабель?» Дейн прикусив губу. Його бранець виявився аж надто проникливим, але як саме він здогадався, Дейн цікавитися не став. Натомість він вказав на скафандр, який Алі закріпив під сидінням флітера, і наказав «Вдягайте, і худко!» Лікар потер щелепу рукою. «Мені здається, що ви у надто скрутному становищі, аби скористатися цією штукою, якою так мелодраматично розмахуєте, якщо я цього не зроблю». — зауважив він спокійним тоном бесіди. — Я вас не вб'ю, але можу добряче обпекти бластером. — Хм, це може бути доволі боляче. Так іначе я знаю. І тому рептом він злегка знизав плечима, відкинув медичну сумку і заходився вдягати скафандр. «Я б не здивувався, якби ви оглушили мене і затягли на борт самотужки, якби я відмовився. Тому підкоряюся», – бурмотів він. Коли лікар впорався зі скафандром, Дейн вказав йому місце, де слід було сісти, а далі вжив додаткових заходів безпеки, прив'язавши руки лікаря до його тіла і лише після цього він заліз у власний скафандр. Тепер вони могли спілкуватися лише через бульбашки шоломів. Вони здійнялися над бухтою якраз у ту мить, коли двоє чоловіків і хлопчик поспішали на вершину урвища. Йорг із допомогою запізнилися зовсім трохи. Флітер по спіралі здіймався у небо. Дейно стало цікаво, а скільки пройде часу, перша ніж про це неподобство повідомлять найближчу базу поліції. Але чи вистачить у поліції духу піти за ними у великий опік? Він ще сподівався, що радіація їх стримає. Жодної навігації вони тепер не потребували. Пам'ять флітера мала привезти їх до королеви автоматично. Дейно кортіло дізнатися, про що зараз думає його мовчазний компаньон. Лікар прийняв своє викрадення із такою покірністю, а відлетіли вони настільки безпроблемно, що торговець мимоволі почав турбуватися. Може, бранець розраховував на погоню? А що, як дослідження великого опіку мешканцями навколишніх поселень, було значно масштабнішим, аніж відомо із офіційних доповідей? Він встановив потужність флітера на максимум і з певним полегшенням побачив, що летять вони тепер над кам'янистою пусткою, яка межувала із випаленими територіями. Фігура сусіда у скафандрі, із яким він зараз ділив пілотське крісло, не рухалася, але голова у середині бульбашки шолома поверталася, так ніби лікар хотів роздивитися землю, яка пропливала під ними. Почав миготіти вогник радіаційного індикатора, а ще день усвідомив, що ніч застане їх у повітрі. Поки що жодного переслідування день не помічав, і вчергове він пожалкував, що не взяв радіонавушники. Допоки вони не летять над джунглями, вони цілком могли стати в нагоді. Внизу з'явилися клаптики ураженої радіацією рослинності. І щось у напруженій фігурі лікаря підказувало Дейну, що той напрочуд здивований побаченим. Сплив полудень, коли ці клаптики об'єдналися і поволі перетворилися на справжні джунглі. Вогник на панелі світив тепер майже безперервно. Коли вечірні сутінки поступилися ночі, вони не поринули у суцільну пітьму. Там внизу дерева, переплетені ліани, кущі й трава, світилися власним, зловісно блідим світлом, нагадуючи про свою радіоактивність блідоблакитними ореолами. Іноді ці ореоли об'єднувались в осередки пульсуючого сяйва, яке вибухало протубаранцями, коли флітер пролітав повз. Було близько опівночі, коли день. Побачив інший вогник, рожево-червоний, який підморгував природно і втішно крізь моторошне блідо-блакитне сяйво. Королева приземлилася із увімкненими аварійними вогнями, і ніхто не став їх вимикати. Тепер ці вогні слугували маяками, які вели флітер до пункту призначення. День посадив літальний апарат майже у ту ж саму точку, із якої відлітав. Тепер лишалося сподіватися, що ті, хто всередині корабля, будуть діяти достатньо швидко. Та хвилюватися було не варто. На їхнє прибуття давно чекали. Зверху відкрився люк, і на флітер спустилися троси із магнітними присосками на кінцях. Далі вони знову піднялися у повітря, тепер вже похитуючись на тросах, і нарешті їх втягнуло всередину зорельота. Коли зовнішня брама до куфлітера зачинилася, день встав із крісла і розв'язав свого супутника. Лікар підвівся дещо незграбно, як людина, яка носила космічні обладунки уперше в житті. Тепер відкрився внутрішній люк, і день із полоненим увійшли в маленьке приміщення, яке було роздягальною та місцем для знезараження. Нарешті, звільнившись від скафандрів, вони пройшли через іще один люк до головного корпусу королеви, де на них чекали Ріп і Алі. Їхні втомлені обличчя світилися радістю, коли вони побачили лікаря. Медик заговорив першим. «То це і є чумний корабель?» Ріп похитав головою. «Це не так, сер. І саме ви...» І допоможете нам це довести. Чоловік притулився до стіни із відсутнім виразом обличчя. У вас дещо грубі методи просити про допомогу. Це був єдиний доступний нам спосіб, продовжував Ріб. Буду із вами до кінця відвертим. Нас оголошено поза законом. Вороникливий погляд лікаря перебігав із одного втомленого молодого обличчя на інше. «Так, але ви не схожі на відчайдушних злочинців», – прокоментував зрештою він. «Це увесь ваш екіпаж? Усі інші – ваші пацієнти. Звісно ж, якщо ви візьметеся їх лікувати». Широкі плечі Ріпа трохи осунулися. «А хіба ви лишаєте мені якийсь вибір? Якщо на борту є хворі, то я пов'язаний присягою незалежно від того, у розшуку вони чи ні. То що у вас сталося?» «Мова йде про присягу Гіппократа, яку складають медику у всьому світі, розпочинаючи лікарську практику». «Вони привели лікаря у лабораторію ТАУ і ввели у курс справи». Його настрій поволі змінювався від легкої недовіри до тривожної зацікавленості. Він зажадав побачити спершу пацієнтів, а потім шкідників із морозильної камери. Десь посеред цих подій день, переможений втомою, відшукав свою каюту та ліжко, із якого він скинув Синдбада. Муркочучий котисько знову застрибнув на ліжко та згорнувся поруч із уже сплячим Дейном. А коли він прокинувся, оновлений тілом і духом, то це була уже зовсім інша королева сонця – корабель, де тепер панували надія та впевненість. «Гован уже у всьому розібрався», – радісно повідомив йому ріп. «Це все отрута із пазурів тих маленьких дияволів, це вже точно!» Це наркотик, який спричиняє ефект глибокого сну. Гован стверджує, що ця отрута може знайти застосування у медицині. Він просто у захваті. Ну, добре. день зовсім проігнорував інформацію, яка за інших обставин захопила б його розум, обіцяючи прекрасні комерційні перспективи. А натомість поставив питання, яке здалося йому у цю мить більш доречним. «А чи зможе він підняти наших на ноги?» Тут запал Ріпа дещо згас. «Не одразу. Він зробив їм усі необхідні ін'єкції, але вважає, що деякий час до одужання вони спатимуть. І ми навіть приблизно не розуміємо, скільки часу це триватиме», – додав Алі. «Час». Уперше за останні дні день замислився над цим. Час. Через їхні турботи останніх тижнів, те, що досі видавалося другорядним, тепер постало справжньою проблемою. Термін їхнього контракту із штормовими жерцями. Навіть якщо вони зможуть довести, що ніякої чуми на кораблі не було, навіть якщо решта екіпажу одужує доволі швидко, він був абсолютно переконаний, що шансів на вчасне повернення на саргол із обіцяним товаром, за який жерці заплатили наперед, у королеви сонця немає. А це означало, що вони Порушують почесну обіцянку і втрачають усіляку надію на збереження за собою прав на торгівлю із цим світом. І це щонайменше вони мають усі шанси потрапити до чорних списків торгової служби за порушення умов торгової угоди. Інтерсолар, звісно ж, цим негайно скористається. Вони ж, напевно, ніколи не зможуть довести, що за усіми їх бідами стоїть компанія, хоча кожен на борту і досі був переконаний, що це саме так. Схоже, ми порушимо контракт. Він промовив це вголос, чим помітно засмутив Ріпа та Алі, позбавивши їх частини впевненості. «Що скажеш?» Звернувся ріб до Алі. Помічник інженера кивнув. «В нас достатньо пального, аби піднятися звідси. Ну і може ще приземлитися у терапорті, якщо ми все вірно розрахуємо і полетимо туди навпростець. Ми не можемо відлетіти із землі без дозаправлення. Патруль, якщо ми спробуємо дозаправитися, звісно ж теж гав ловити не буде, адже ми у розшуку. Ні, можете викинути із голови будь-які плани вчасно повернутися на Саргол. Торсон правий, і з контрактом ми пролітаємо. Ріп впав у своє крісло. Отже, інтерсолар візьме гору? І з того, що я бачу, продовжував день. «Ми маємо шанс спробувати оскаржити порушений контракт перед правлінням. Але спершу нам треба зняти з себе звинувачення і статус у розшуку у патруля. У когось є ідеї, як це зробити?» Озвався Ріб з задумливим тоном. «Гован на нашому боці!» «Власне, кажучи, поки ми дозволятимемо йому бавитися із нашими жуками з холодильника, він стоятиме за нас у всьому. Він може поручитися, що ми чисті перед вищою медичною радою». «Ха, може. Але яке це все має значення, якщо ми тут і зараз позбавлені усіх прав?» запитав Алі. «Якщо ми здамося зараз...» «У нас не залишиться шансів на порятунок у майбутньому, хоч би у чому там не присягався Гован. Адже він сільський лікар. Він, звісно ж, не найгірший із лікарів, але я сумніваюся, що його голос вельми авторитетний у їхній медичній тусовці. Ну а із інтерсолером та патрулем на шиї ми будемо потребувати значно більшого, аніж слово одного лікаря». Але Ріп лише перевів погляд із песимістично налаштованого Каміла Надейна і поставив йому питання, яке прозвучало як твердження. «Ти щось надумав». «Я дещо пригадав», – виправив помічник суперкарго. «Пам'ятаєте той трюк, який Ван провернув на Лімбо, коли патруль намагався позбавити нас прав після рейду на бандитське лігво?» Алі нетерпляче відповів. «Ну так, він пригрозив, що розповість усе телевізійникам про розбиті кораблі, про установку продавніх і про покинуті на планеті скарби. Але як усе це допоможе нам зараз?» «Ми обміняли наші права на лімбо, отримавши натомість монополію Кема на Сарголі, і не те, щоб нам це сильно допомогло, як ви бачите!» «Телевізійникам!» День акцентував це важливе слово. «Пригадайте, Ван пригрозив розголосом, який ускладнив би життя патруля, і зробив це, не порушуючи жодного закону у межах своїх прав. Ми нині оголошені поза законом, але розголос знову може нам допомогти. Як багато землян знає неписані закони війни патруля проти чумних кораблів? А скільки цікаво не космонавтів знають, що нас цілком буквально можуть відбуксирувати у напрямку Сонця, не залишивши жодного шансу довести, що ми не є переносниками нової хвороби. Якщо ми зможемо заявити про себе на широкий загал через ЗМІ, то є усі шанси, що нас почують. Ха -ха, гадаю, просто із телецентру терапорту, покипкував Алі. А чом би і ні? У каюті запанувала тиша, поки двоє інших перетравлювали щойно почуте. Тишу знову порушив день. У великий опік до нас ще теж ніхто не сідав. Ріб креслив вказівним пальцем на столі якийсь одному йому відомий візерунок. Алі нерухомо споглядав стіну навпроти, ніби там стояла інопланетна машина, яку він мав опанувати. «Ну, насправді це цілком може спрацювати». М'яко прокоментував Алі. «Або ж ми надто довго були у космосі, і це шепотуни нашепотіли нам дурницю вуха». «То я, Ріпа?» – він повернувся. «Ти зможеш посадити нас біля центрального корпусу?» «Можна спробувати, хоча є шанс зовсім розбити нашу стареньку». «Є там один посадковий майданчик, якраз між ангарами та телецентром. Зазвичай він вільний, і ми можемо увімкнути аварійні сигнали, знижуючись. Але я б цього не робив. Хіба як останній засіб». Дейн помітив, що після цієї невтішної заяви Ріп одразу ж звернувся до записів Джеліко – та взяв той, який стосувався терапорту та інструкцій щодо посадки у цьому мегаполісі міжгалактичних кораблів. Приземлення там без попередження автоматично стане сенсацією і неодмінно здобуде шаленний розголос, причому не лише на Землі, але й по всій сонячній системі. Новини із терапорту передавали на всіх каналах щогодини і цілодобово тож практично ніхто із телеглядачів не міг їх пропустити. Але все ж спершу треба було порозмовляти із Гованом. Чи забажає він підтримати їх своїми професійними знаннями та авторитетом? Чи може їхній вкрай самовільний спосіб вербування медиків тепер обернеться проти них? Вони вирішили відправити Ріпа у ролі парламентаря. «Отже, ви хочете посадити корабель просто у центрі терапорту?» Такою була його перша реакція. «А далі ви хочете, аби я своїми доводами переконав усіх, що ваш корабель абсолютно безпечний?» «Чи не забагато ви від мене хочете, синку?» Ріп розвів руками. «Сер, я... я розумію, як це виглядає збоку. «Ми викрали вас, привезли сюди силою. Ми дійсно не можемо змусити вас відчити на нашу користь, якщо ви відмовитеся це робити». «Хіба ні?» – лікар звів брову. «А як щодо того вашого хулігана із маленьким бластером? Він легко міг би привезти мене просто у телестудію, тримаючи під прицілом. Його худорляві руки...» Створила безліч цілком переконливих для мене аргументів. Хоча, з іншого боку, у мене теж є син, який мріє про службу серед зірок. Він не зрозуміє і не пробачить мені, якщо я здам вас патрулю. Може, ви й поза законом, але затятими злочинцями ви точно не виглядаєте. Ймовірно, ви дійсно потрапили у погану історію і просто відчайдушно намагаєтеся із неї виплутатися. І тому я готовий пройти цей шлях із вами до кінця. Подивимось, наскільки частин розпадеться корабель після посадки у терапорті, і тоді я вже дам вам свою остаточну відповідь. До речі, якщо пощастить то до того моменту хтось із ваших уже буде на ногах. Вони не виявили ані ознак того, що їхнє розташування знає патруль, ані того, що хтось із мешканців селища наважився переслідувати Дейна для порятунку лікаря Гована. Можна було лише сподіватися на те, що їх не одразу помітять, коли корабель буде знову в небі і змішається з іншими зорильотами, що заходитимуть на посадку у терапорті. Це було цілком ймовірно». Алі із Ріпом провели багато годин, перевіряючи вузли корабля, ну а Дейн і напіввидужалий Вікс допомагали Говану у його спробах пробудити сплячих членів екіпажу. Після трьох візитів у Трюм стало зрозумілим, що Хубат не виявив більше жодного із шкідників. Дейн повернув сердите блакитне страховисько назад у клітку і підвісив її на старе місце у каюті капітана. Переконавшись, що на кораблі більше немає жодних чужинців, Сендбат тепер вільно нишпорив коридорами і заходив у кожне приміщення, двері якого відчиняв для нього Дейн. А вранці того дня, коли вони запланували старт, Лікар Гован нарешті отримав перший позитивний результат свого лікування. Крейг Тау встав, озирнувся довкола і пробурмотів щось нерозбірливе. Той факт, що майже одразу після цього Тау знову впав на півкому, не розчарував лікаря, адже прогрес був очевидним. Тепер він був переконаний, що застосована ним програма лікування є ефективною. У момент старту всі закріпили свої ремені безпеки, і корабель нарешті вилетів із моторошних зелених хащ, які ніхто із людей не наважувався дослідити у небесний обрій. Тепер люди на борту покладалися на знання та майстерність Ріпа, який мав безпечно посадити їх знову у терапорті. Дейн засів за комунікаційний пристрій, очікуючи, коли радіоперешкоди, породжені радіацією, зникнуть, і вони нарешті зможуть почути якусь трансляцію. Повернувся учора ввечері. Високий рівень радіації робить майже неймовірним припущення, що злочинці попрямували у небезпечну центральну частину. Пошуки зараз тривають на півночі. Представники влади схильні вважати, що цей останній злочин може бути пов'язаний зі зниклою королевою Сонця, чумним кораблем, про який згадувалося раніше, після пограбування його екіпажем рятувальної станції, що належить корпорації «Інтерсолар». Якщо вам стане відома будь-яка інформація щодо цього корабля або будь-якого космонавта, що неочікувано з'явився у вашому районі, негайно повідомляйте у найближче відділення земної поліції або на найближчу станцію космічного патруля. Не ризикуйте, одразу ж повідомляйте поліції або патрулю будь-яку пов'язану із цим інформацію. А міцно вони за нас взялися. Прокоментував день після того, як це повідомлення почули усі через корабельний інтерком. Це звучить як наказ стріляти на ураження. Ну що ж, якщо ми приземлимося у правильному місці. Відповів Ріп. Вони не зможуть стріляти по нас, якщо, звісно, не захочуть рознести половину терапорту разом із нами. А мені чомусь здається, що останнє до їхніх планів не входить. Дейн щиро сподівався, що Шеннон не помиляється у своїх припущеннях. Завдання Ріпа тепер було значно складнішим, аніж посадка на астероїд рятувальної станції чи на територію Великого Опіку. Треба було все дуже добре прорахувати, аби посадити королеву точно на невеличкий майданчик біля телецентру, де їх не змогли б атакувати без ризику знищення багатьох критично важливих споруд навколо. Це була робота для суперпрофесіонала. Якби ж тільки ріп впорався, День не міг оцінити усіх тонкощів. Він не розумів усього того, що робив ріб, але він знав достатньо, аби спокійно лишатися на своєму місці, не ставити зайвих питань. І чекати результати із пересохлим ротом і шалено калатаючим серцем І ось настала мить, коли Ріб глянув на нього, тримаючи одну руку над панелью керування Голос пілота пролунав лаконічно, високо і дивно «Молися, Дейне, сідаємо!» День почув у навушниках настільки гучний і нестерпний посадковий сигнал, що змушений був їх зірвати. Мабуть, вони пролітали просто над баштою керування, раз він був настільки сильним. Ріп планував посадити королеву так, аби нічого не зачепити. Він тримав пальці над особливою червоною кнопкою, збираючись зробити останнє потужне попередження для тих, хто був внизу. Вона використовувалося лише коли корабель здійснював неконтрольовану посадку, фактично падав. Призначене було для того, аби усі навколо встигли розбігтися хто куди. Їм лишалося лише молитися про те, що порт, до якого було іще доволі далеко, уже був звільнений від людей. «Посади її на всі чотири лапи!» Не втримався день від дружньої поради і дуже зрадів, коли побачив примарну усмішку, яка на мить скривила повні губи Ріпа. «А цього буде достатньо для фінального екзамену на пілота?» – запитав той, і вони пішли на посадку. Вони сідали із працюючими наповну гальмівними двигунами, так, якби робили це на невідомій планеті. Під кораблем мало бути справжнє пекло. день відраховував секунди. Дві, три, чотири, п'ять. Іще трохи, і вони будуть уже надто низько, аби бути атакованими, без ризику для невинних людей і техніки навколо. Минула остання хвилина, коли вони були іще вразливими, і він нарешті полегшено зітхнув. Їм в чергове пощастило У навушниках лунав тріскіт схвильованих питань і хаотичний потік наказів Та нехай собі говорять, невдовзі вони дізнаються, що все це означає Щиро дякую вам, друзі, за те, що ви разом зі мною продовжуєте слідкувати за пригодами екіпажу «Королеви Сонця» у чудовій книзі Андре Нортон «Чумний корабель». Окремо дякую нашому чудовому перекладачу Олександру Ласкавцеву за його кропітку і нелегку працю. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях.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 тим на сампере. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступній частині. Не спіняти ж цю розповідь посередині